Тоді розстаю в землі. Руки вже задубіли і посиніли. Я з нехотя розправляю з першого дну, потім другу і розтираю жили. Шкірою починають бігти мурашки. Думаю, що через тиждень закінчу тисати камінь. Тоді дам собі спокій. Досить. Микола перевертається у горлець, прикриває долоною очі від сонця. Я сідаю. Дихну вітерець. Запахло чорнобривцями. Раптом Микола зводиться на мене і дивиться. «Тебе сильно порубцювало», – каже він. Не скупилося. І щоразу повертали на фронт. З інших відпускали після першої рани, а на нашому тримали і каліки божевільних. Такі сліди переважно гнояться ненавистю до всього людського роду. Я відчуваю, що мені хочеться піднестися у вартості як жінці – яка зачула під серцем надію нового життя. Все дужче припікає сонце. Пасма туману, що забинували долину, вже здіймаються на кряж. На Буковинському боці збираються клубками, як гуси. Микола обхопив долонями лице. Визирає тільки довгий хрещуватий ніс. «Спи», – кажу я. «Не думав, що тебе так», – мовить Микола – вражений басарунками і вибоїнами на моїх плечах. Вітер мало-помало заколесав мене. Я чув, крізь дрімоту, як Микола викрешує вогню. Коли я прокинувся, він міцно спав. Сонце стояло високо, Микола лежав ниць, Вітер колихав благенький жмутик волосся над його лисим черепом. Тепер я найму мулярів, але перед цим приведу до ливадихи жінку. Це вже остаточно. Хіба щось несподівано перешкодить? Дивина. Я жонатий. Маю красуню в хаті. Он як? Як? От так. Зась, людоньки. Ти чого розбубонівся? Микола вигнувся хрестом і голосно позіхнув. Хіба? Ні, я на тебе набріхую. День розрісся мов на дріжжах. Вибамкують дзвони, зітханнями долинають басові партії церковного хору. Якби жив загата, його голос чувся б за кілька миль. Я переводжу погляд на річку. Над водою кружляють, наче циганки в танку, невгамовні чайки. Вище самовпевнено плаває яструб. Йому не втямки, кого пильнують чайки, і він робить Здалека хитромудрі колінця. Неподалік від нас бубонить Джміль. Сліпота? Я з бучавілою соняшниковою боделиною відсунув сорочку, і Джміль, задоволено протрубівши, кинувся на фіолетову киточку конюшини. Складна штукована життя. Микола каже, що червоні взяли Київ, а Петлюра перебазувався до Відниці. Тут засидиться недовго». Поляки оскаженіло метушаться. Неспроста. Де двоє б'ються, третій користає. Гайде під Польщу матінку. «Миколо», – кличу я, – він натягає на ноги чоботи. «Що найцінніше в людині?» «Розум. Наскільки розум вище всіх багатств? Настільки нам безумство ворог лютий?» «Ага». Думки течуть самопливом та згодом, Виходять під тиском турботи на якесь загадкове плетево. Війна отгриміла, світова війна закінчилася. Вона кожному остоглидла, але більшість устигла її забути. А я цій забудьку Юрбі не можу пробачити і не знаходжу спокою. Я боюся того, що людям так швидко заступило розум і пам'ять. Для мене рівнозначне появі – Можливості нової війни. Чи багато бракує? У березні в Тернополі на натовп кинули кінноту. Миколу легко поранили. Зажило, але схоже, що йому в те важко повірити. Того кожен мій рубець навертає його на задуму. Христина в тюрмі. Більше двох тисяч політичних в'язнів. Мою сотню підняли було по тривозі. Я її покинув перед Чортковим а хлопці порозбігалися. Спасибі і лікулимете привезли, а то б віддали мене до польового суду.